A felső szomszéd még erősebben dörömböl a partvis a nappali padlóján. Az ilyesmit be kellene tiltani, mondja dühösen, pizsamanadrágban, mesztelen, hatvan évnyi kemény munkától elgyötört felsőtesttel. Nem valami szép látvány, ahogy a partvis döngeti a padlót, bőre löttyett, mellet nagyhasa nagy hasa úgy lóg előtte, mint egy döglött hüllő. A két öregnek még csipása a szeme,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 Ennek a jól megtömött foszladozó kenderzsáknak, ennek a kiégett életnek nagypapának és nagypapának, reggel hétkor merevedése lesz attól, hogy fiatalok nyögdécselnek az alsó lakásban. Amiatt, hogy ez az átkozott vadmacska szemérmetlen hangokat ad ki, ő a dédnagypapa a lógó hasú vént rottyj megérzi az alatta buzgó energiát, a rezgés a talpából felszalad öreg, bemerevedett lábán, átsuhan rozogat érdén lottya combján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 amikor Ari anyja kinyitja a szemét, és felkiált, Bassza meg, már ennyi az idő? Aztán fél lábon kifelé ugrálva kapkodja fel magára a ruhát. Sietve magába döntett csésze kávét, aztán végig a Skafta hlíden. Jakob csak néz utána, miközben Tep Hunter, a fiatalok bálványa, a Young lavot énekli a fejében. They say for every boy and girl, in just one love in this world, and I know I we found mine.